MULȚUMIT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 Aceste meditații sunt opera preotului Niculiță, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au ajuns să fie aranjate în programe a câte 30 de minute de maniera celui de astăzi care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio, lecțiunea de zi, Va începe cu prilejul versetului 17 de la 2 Corinteni, capitolul 3, la care vom ajunge curând, după ce mai întâi vom parcurge un alt episod din lucrarea lui Cristina Roy, ereticii din Dubrava. Cu prilejul lecțiunii precedente am asistat la o întâlnire nespus de emoționantă și de fericită dintre Ștefan, și credinciosul predicator în urma căruia el s-a întors la Dumnezeu. Această întâlnire a avut loc în casa mătușei lui Ștefan, doamna Pribovski. Și aflăm acum că doamna Pribovski i-a ospătat din Berșuc pe Ștefan și pe Peter. Nici nu mai putea fi vorba să plece astăzi. Plecați dimineața, zise ea, și cei doi nu s-au împotrivit multă vreme. La dumneata este ca în cer mătușă, o asigură Peter. După mica gustare de după-amiază, domnul Ursini îl luă pe Peter în camera lui, ca Ștefan să poată discuta netulburat cu mătușa. Acum află doamna Privovski ce interesa așa de mult și anume cum se cunoscuse Ștefan cu domnul Ursini. Nepotul îi povesti că domnul Ursini îl înlocuise deseori în localitatea N, pe bătrânul predicator și că vorbise tocmai în seara aceea când Ștefan căuta mângâiere pentru sufletul lui neliniștit. El, domnul Ursini, îl arătase așa de clar pe Domnul Isus, încât Ștefan crezuse atunci și fusese mântuit. Toți membrii acelei mici adunări îl iubeau mult pe domnul Ursini, căci mulți dintre ei îi datorau trezirea lor. Ei își dăduse rostenearea să-l trimită la un institut ca să se pregătească să devină predicator, dar el a refuzat. Avea un tată bătrân care nu mai putea să muncească, de care se îngrijea și căruia îi trimitea aproape tot câștigului, așa că adesea nu avea nici măcar pantofi în picioare. Și pe deasupra tatălui era supărat pe el din cauza credinței. Dar tocmai astăzi aflase Ștefan de la domnul Rusini că iubirea lui Dumnezeu pe care fiul lui o dovedise mereu cu viața, îl învinsese până la urmă și pe tatăl său și îl murise în brațele fiului ca un creștin pocăit, împăcat cu Dumnezeu. De ce acum, când nu-i mai stătea nimic în cale domnului farmacist, nu se dâsese la institut, n-a amintit. Dar se gândea Ștefan, poate că vrea mai întâi să-și cumpere niște haine. Ce bine că nu s-a dus, a zis doamna Privovski, altfel n-ar fi venit niciodată la noi și nu ne-ar fi putut vesti iubirea lui Dumnezeu. După cele povestite, domnul farmacist, care era așa de prețuit de ea, îi deveni lui Ștefan și mai drag. Ea se miră că Ștefan vedea ca ceva de la sine înțeles dragostea care se sacrifică a fiului, așa cum o arătase ursinii tatălui lui. Bineînțeles, ea nu știa că Ștefan însuși arătase atâta dragoste unui tată nevrednic, încât aproape că costase viața până ce învinsese și îl adusese la Dumnezeu. Din potrivă, domnului farmacist îi fu dat să audă despre această dragoste și Peter nu economisi culorile ca să descrie domnului Ursinii, pe când erau numai ei doi singuri, cum îi mersese lui Ștefan de la întoarcerea lui din armată în Valea Dubrava și cum se purtaseră cu el rudele și prietenii lui de odinioară. Apoi îi povesti de propria lui convertire și de frumoasele adunări de la Blașco și, în sfârșit, de întâmplarea groaznică din șora lui Hrațchi, care îl umplea încă și astăzi de amărăciune. Farmacistul a pălit cavarul când a auzit toate lucrurile acestea. Vezi tu, Peter, zise el după aceea când a auzit ce roade adusese suferința lui Ștefan, astfel că acum nimeni dintre cunoscuții lui Ștefan nu se mai împotrivea cuvântului lui Dumnezeu, vezi tu, Peter, din asta poți să vezi că și calea unui adevărat creștin duce în gloria eternă numai peste Golgota și că, dacă vrem să mântuim pe cineva, aceasta se poate întâmpla numai atunci când noi, ca și domnul nostru fidel, ne sacrificăm pe noi înșine. Orele trecură și Ștefan și cu Peter nu știau deloc cum se făcuse seară. Aveți grijă de cai, fraților, și la ora șapte veniți cu mine," zise domnul Ursini. Avem deja și aici, în podhar o mică adunare." Împreună cu doamna Privovski am căutat cele câteva familii evanghelice și acum ne strângem de două ori pe săptămână în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Acum vin laudă Domnului și mulți catolici la noi și femeia la care ne strângem e catolică și ea nu e departe de regatul lui Dumnezeu. Fica ei s-a căsătorit cu un învățător evanghelic, iar nepoata ei care stă la ea este evanghelică și ne acompaniază la harmoniu cântările. Căsuța în care ne strângem a fost închiriată pentru doamna H. și pentru nepoata ei, dar de fapt și pentru noi, de o cunoscută binefăcătoare a doamnei H. și a nepoatei ei, de fapt nepoata noastră. Cine poate spune cât de fericit era Ștefan că poate încă o dată să meargă într-o adunare cu frați credincioși? Din farmacie la ora 7 ieșirea cei trei. Mătușa Pribovski, ucenicul mai în vârstă gindrih, cel mai tânăr Ferco și servitoarea. Peter de-abia putea aștepta clipa în care să vadă și el o asemenea adunare creștină, despre care povestise atâtea Ștefan și să-l audă pe domnul Ursinii predicând cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu bănuiau ce urmau să găsească în pothard. Ei veniseră cu plăcere încoace, dar dacă ar fi știut, cum s-ar mai fi grăbit? În sfârșit, se aflau în fața căsuței, trecură printr-un hol într-o cameră frumos iluminată cu bănci nevopsite. Locurile erau deja aproape toate ocupate, în majoritatea de oameni simpli. La fereastră era o masă cu o lampă și o biblie, alături stătea un harmoniu, în fața căruia ședea o fată tânără îmbrăcată orășenește, dar simplu. Da, Camera și oamenii din ea se potriveau bine ca anturaj pentru Domnul Iisus din Nazaret, pentru acela care, când se născuse, deși pământul era plin de clădiri și palate mărețe, nu se găsea niciun alt loc pentru el decât grajdul din Betleem. Lui Peter îi se părea că este în cer, așa de liniștit și de plăcut era aici. Când dintrară, se iscă ceva zgomot, căci toți îl salutau cu respect pe tânărul farmacist. Ștefan și Peter trebuie să ia loc pe prima bancă, căci ursinii zisese acasă. După ce am terminat eu, cântăm o cântare și apoi ne vei vorbi tu, Ștefan, iar la sfârșit ne va aduce și Peter mărturie despre grația de care a avut parte. După ce s-au așezat, Ginrich împărți cărțile de cântări. Domnul Ursini se rugă, apoi domnișoara Aneșca începu să cânte la harmoniu, iar adunarea intonă o cântare. Peter închise ochii și ascultă. Cuvintele făcură o impresie adâncă asupra lui. Vin la tatăl, el te cheamă, vin acasă, fiu pierdut. De nimic să-ți fie teamă, el va șterge al tău trecut. Prea mult timp în suferință ai trăit nefericit." Dar acum, tu prin credință, ai putea fi mântuit. Spune-i lui toată durerea, tot păcatul spune-i lui. Tatăl vrea să-ți dea iertarea în numele fiului. O, ce fericit era Peter că venise deja, că putea să creadă și să simtă că sufletul lui, asemenea unui fiu rătăcit de multă vreme, se întorsese înapoi la tatăl și fusese primit de el. Când, după citirea unui text legat de suferințele Domnului Isus, tinerul farmacist începu să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, Peter de-abia îndrăznea să respire, de teamă să nu piardă niciun cuvânt. Ce simplu și clar! Aproape ca unor copii! Și totuși, ce plăcut și frumos vorbea el! Până a doua zi ar fi putut Peter să tot asculte. Simțea cum inima lui se înflăcărează de iubire pentru scumpul lui Salvator, Domnul Iisus, care a suferit atât de mult pentru el și, drept mulțumire, nu-i cerea altceva decât inima lui slabă și păcătoasă. Atât de cufundat era Petar în gânduri, încât nici nu observă că vorbirea și cântarea s-au terminat. Tresăric înrăsună dinspre masă glasul limpede al lui Ștefan ca un clopot în munți. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. După ce Ștefan a citit aceasta, s-a uitat în jur și tăcu o vreme. Apoi citi mai departe. Iuda, nu-i i-a zis. Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Ștefan s-a oprit din nou. Ochii tuturor celor aflați în cameră erau ațintiți asupra lui. Isus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el, dar cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Textul de la Ioan, capitolul 14, versetele 21 cu 24. Ce frumos se potrivesc aici cuvintele psalmistului, de la psalmul 45 cu versetul 1. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Cu prilejul lecțiunii viitoare vom asculta prima predică a lui Ștefan. Cuvintele pe care le-a spus în încheierea acestui episod i-au slujit ca text al Scripturii pentru prima lui predică pe care o vom asculta și noi cu prilejul lecțiunii viitoare. Cine poate măsura bucuria pe care au gustat-o ei amândoi deopotrivă Ștefan? Și Peter, prin împrejurarea pe care le-a prilejuit-o Domnul Dumnezeu, să se întâlnească acum cu acela de care s-a folosit Dumnezeu să-l aducă pe Ștefan la mântuire și apoi să participe și ei la o adunare, iar Ștefan să fie unul din acei care mărturisește cuvântul, Peter având bucuria nespus de mare a participării la o astfel de adunare despre care doar auzise vorbindu se, de către Ștefan, tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, spune psalmistul, decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Erau mulți, încă și pe vremea aceea, care aveau și ei bucuriile lor, oameni bogați, oameni înstăriți, oameni cu situații mari și aveau și ei parte de bucuriile lor, dar cine putea să măsoare Bucuria pe care a turnat-o Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în inimile acestor doi tineri și ale tuturor celor prezenți, când prezența Domnului Isus Hristos a făcut simțită în mijlocul lor. Aceasta este o bucurie despre care nu se poate vorbi decât foarte vag. Ea poate fi doar experimentată de aceia care au primit pe Domnul Isus Hristos să plătească în locul lor. Plata neascultării față de Dumnezeu și apoi ca al primirii Lui au căpătat nu numai îndreptățirea înaintea Lui Dumnezeu, ci și calitatea de copii ai Lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea gândurilor care ne stau înainte cu descoperirea acestei mari fericiri de care ai făcut parte oamenilor prin Domnul Isus Hristos. Determină Tu, Doamne, prin mijloacele Tale de har pe toți aceia care nu sunt mântuiți să nu plece din fața aparatului până nu vor primi și ei mântuirea aceasta minunată și apoi pe noi care ne-ai mântuit deja, ajută-ne, Doamne, să plecăm plini de dorința fierbinte de a trăi în practic mântuirea aceasta ca prin ea să ducem și pe alții la Dumnezeu, așa cum predicatorul ursinii și l-a adus pe Tatălui, cum Ștefan și-a adus pe Tatălui și așa cum o mulțime de alți creștini și-au adus pe cei din jurul lor, să facem lucrul acesta pentru slava ta, bucuria noastră veșnică, cât și a celor pe care îi vom aduce la tine. Amin. Să modelezi mereu din cum să faci din întristare bucurie.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 Urmează acum să dăm citire versetului 17 de la 2 Corinteni, capitolul 3, care astfel sună. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este Slobozenia. Din nou ni se înfățișează limpede de adevărul cum că omul are nevoie pentru mântuirea lui nu de o teorie, oricât de frumoasă și adevărată ar fi, ci de Domnul viu ca persoană. Numai cine primește pe Domnul prin credință ca persoană, numai acela ajunge la viață și adevăr. Citind versetul de mai sus, căci Domnul este Duhul, și punându-l în legătură cu versetul 6, unde spune Slova omoară, dar Duhul dă viață, înțelegem mai bine adevărul în legătură cu mântuirea omului păcătos. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața? spunea domnul Isus fariseilor la Ioan 5 cu 40 Viața este principalul și ne folosim de lucruri și de teorii numai în măsura în care acestea apără viața. Viața veșnică din Dumnezeu este scopul. Restul sunt mijloace. Cine a ajuns la viața din Dumnezeu, adică viața cea nouă adusă de Domnul Isus în urma morții și învierii sale, acela să nu se mai teamă de rătăcire și să nu se mai neliniștească atunci când unii îl consideră rătăcit. El este slobod și de teorii și de lucruri pentru că se află prin credință în Mântuitorul Isus ca persoană. Unde este Duhul, Domnului acolo este slobozenie. Vrei să fii liber? Primește pe Domnul Iisus ca mântuitor personal în viața ta. Crede în jertfa Lui, pentru că El a murit să ne scape de starea de păcat care ne ținea robi. Libertatea cuprinde în ea o mare răspundere și Dumnezeu nu dă decât aceluia care se supune adevărului, cum găsim la Ioan 8,32, și cârmuirii Duhului. După scriptură, a fi slobod înseamnă să gândești ce este adevărat, să simți ce este frumos, să te hotărăști pentru ce este bun și să faci ce este de trebuință. Haideți să mai repetăm o dată definiția slobozenii după scriptură, ce este interesantă. Deci, după scriptură, a fi slobod înseamnă să gândești ce este adevărat, să simți ce este frumos, să te hotărăști pentru ce este bun și să faci ce este de trebuință. A fi liber nu înseamnă a-ți face de cap, ci din potrivă, a merge călăuzit de Duhul. Numai în adunarea credincioșilor unde Duhul este slobod, numai acolo este slobozenie pentru orice lucru bun. Doar acela care este izvorul libertății, Domnul Isus, ne poate duce pe tărâmul libertății, acolo unde vântul suflă încotro vrea El. Oamenii ne pot împiedica, dar Duhul ne duce pe căile slobozeniei. Ce minunată este temelia pe care se sprijinește lucrarea Duhului lui Dumnezeu! În adevăr, dacă Domnul Isus nu s-ar fi jertfit pentru păcatele noastre, noi am fi încă robi acestor păcate, căci Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra decât acolo unde păcatul este înlăturat. Unde este Duhul Domnului, acolo e slobozenia. Slobozenia este semnul omului care are adevărul, semnul celui izbăvit de subrobia păcatului. Unde-i slobozenia, acolo e Duhul Sfânt. În Domnul Isus nu este decât o singură robie. Dragostea, adevărul te face slobod, dragostea te face rob. Acesta este un fel de a vorbi, căci, de fapt, cine iubește mai mult, acela stăpânește mai mult, acela este mai bogat, căci atâta îți aparține, cât iubești. Iubești pe Dumnezeu, îți aparține Dumnezeu. Iubești pe toți oamenii? Toți oamenii îți aparțin într-un fel spus. Dragostea adevărată este aceea care izvorăște din adevăr din Domnul Isus. Ea curge prin noi, trecând mai departe la alții, rămânând totuși în noi ca lumina care se dăruiește fără să scadă. Dragostea este lanțul ceresc, care leagă pe toți cei ce cred în Mântuitorul Isus. Dragostea este focul sacru, care arde toate legăturile pământești și diavolești. Numai o inimă slobodă poate să iubească fierbinte și adevărat. Tot ce este impus nu poate fi iubit, chiar dacă este acceptat. Unde lipsește iubirea, totul se dărâmă. Adevărul de aceea este tare și puternic, pentru că este zidit pe temelia iubirii și iubirea de aceea este fierbinte și puternică, fiindcă stă în adevăr. Minciuna n-are iubire în ea însăși și tot ce nu are iubire este minciună. Cu cât suntem mai plini de Duhul Sfânt, cu atât suntem mai slobozi și cu atât iubim mai mult. Adevărata fericire se naște și trăiește din dragoste și libertate. La versetul următor, versetul 18 din 2 Corinteni, capitolul 3, citim Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Cât de minunat este harul Lui Dumnezeu! Cu cât cugeți mai adânc, cu atât descoperi noi și noi fețe ale lucrării Lui cu privire la mântuirea desăvârșită și fericirea omului păcătos. Legea era o formă de robie care îl făcea pe om neputincios când era vorba să se apropie de Dumnezeu. Harul însă ne deschide toate porțile, de la o parte toate piedicile, ne conduce în Sfânta Sfintelor în prezența sa a lui Dumnezeu și ne dă puterea să privim fără văl persoana Domnului Isus care a devenit dreptatea lui Dumnezeu pentru noi. Aici, în fața dumnezeirii nemărginite, suntem schimbați, devenind în adevăr o epistolă a lui Hristos înaintea lumii. Slava lui Dumnezeu ne transformă din slavă în slavă într-o ființă asemenea lui. Această schimbare însă este parțială, căci nu vom atinge desăvârșirea aici pe pământ, în trupul acesta supus putrezirii, ci numai în clipa când vom fi dezbrăcați de el și îmbrăcați cu celălalt trup. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Cine stă cu adevărat în fața Domnului primește pe fața Lui strălucirea Domnului, chipul și asemănarea Lui. Credința adevărată te duce în fața Domnului și acolo se petrece o lucrare măreață cu tine. Ești schimbat în chipul Lui. Și numai cei care au pe față și în inimă chipul Domnului Isus sunt creștini adevărați pe care îi trimite El în lucrarea Lui. Zice Sfântul Macarie cel Mare, După cum o monedă de aur, ce nu poartă tipărit pe ea chipul împăratului, nu intră în circulație, nici nu este pusă în comorile împăratului, ci este aruncată, tot astfel și sufletul n-are valoare pentru comoara cerească dacă nu poarte în sine tipărit chipul lui Hristos. Frații mei, tot creștinismul și toate învățăturile Bibliei se reduc la primirea și purtarea chipului Domnului Isus Hristos de către cei care cred și s-au pocăit cu adevărat. Credința și pocăința adevărată te schimbă, adică te face asemenea chipului lui Hristos. Aceasta este nașterea din nou. Nu numai cunoștințe noi și multe, ci schimbarea vieții. Iată ce înseamnă a fi creștin. N-are importanță religia în care ești, ci viața nouă pe care o trăiești, cum scrie la 2 Corinteni 5.17, Cine este în Hristos este o făptură nouă, iată toate cele vechi s-au dus și toate s-au făcut noi. Noi nu suntem chemați la o religie din cele mai multe câte sunt, ci la o persoană vie, la Mântuitorul Hristos, care în urma alipirii noastre de El prin credință ne dă viața sa și chipul său. Creștinul adevărat se cunoaște dată. fața lui Vorba și purtarea lui îl dau de gol. Pe față se citește ce este înăuntru. Fața este oglinda sufletului. Dragostea sau ura, mila sau cruzimea, pacea sau tulburarea, liniștea sau spaima, îndrăzneala sau rușinea, încrederea sau gelozia, curăția sau stricăciunea, iubirea de Dumnezeu sau necredința, toate acestea pot fi citite pe față. Fața Domnului Iisus, când trăia el pe pământ, arăta desăvârșit tot ce este sfânt, bun, drept, iubitor și milostiv. Slava lui Dumnezeu era pe fața lui. Un sculptor german a cheltuit opt ani pentru a sculpta fața lui Hristos. În ea se vedeau atât de bine emoțiile de dragoste și tristețe, încât privitorii plângeau. După ce a fost gata statuia, cineva a cerut să sculpteze și o statuie pentru zeița Venus. Dar el a spus, După ce am privit atâta timp fața lui Hristos, cum pot eu să-mi îndrept atenția spre o zeiță păgână? Cei din tâi creștini au primit pentru prima dată în Antiohia numele acesta, din pricină că semănau cu Hristos mântuitorul lor. Păgânii i-au numit, i-au porecrit, dacă zicem noi, în felul acesta. Grija noastră de căpetenie, oriunde ne-am afla, să fie aceasta. Să nu acoperim cu nimic strălucirea chipului Domnului Isus de pe fața noastră. Nu cunoștințele noastre de pe Hristos să se vadă întâi, ci chipul lui, viața lui în noi. Acesta este lucrul cel mai principal. Iubiți ascultători, am avut gânduri minunate și în lecțiunea de astăzi la a cărei încheiere am ajuns cu ocazia aceasta. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să fim creștini adevărați, pe fața noastră să se poată citi caracteristicile, trăsăturile chipului Domnului Isus Hristos, vorbele noastre, acțiunile noastre și faptele noastre să trădeze în toate, ființa scumpului nostru mântuitor, Domnul Isus Hristos, al căruia dorim să fie cinstea, slava și lauda, de acum și în veci de veci. Amin. Doamne.